Так було, і коли їх з сестрою сюди водила гуляти Бонна, і потім, коли Зоряна народила дочку, Бонни вже не було, а тепер, мабуть, зліквідують ці казкові газові ліхтарі і встановлять електричні. Може, це і на краще, безпечніше, ощадніше? Хоча шкода старовинного колориту, яким завжди відзначався Львів. От учора, Нова завідувачка відділення, дружина радянського офіцера, сказала Соломію під час обходу. «Знаєте, мені все у вашому місті незвичне і неприємне. І вузькі вулиці, і бруківка замість асфальту, і нескінченні Мадонни на кожному кроці, на кожному будинку. Ну, головну Мадонну на площі Марійській ви вже щільно чимось закрили» хоча ще не демонтували. Мабуть, і площу перейменуєте на честь свого вождя світового пролетаріату. Ні. Його іменем, здається, збираються назвати Личаківську. Дивно все ж таки. Невже якби козаки у 1814 році не пішли з Парижу, а лишилися як переможці у війні, Ну, точніше як визволителі простого французького народу від ярма імператора вони перейменували Єлісейські поля Монмартр і Монпарнас Несподівано Галина сказала Знаєте тітонько це той самий лейтенант що був у нас у школі і показала на Геркулеса з вусиками який сидів на лаві навпроти обіймаючи за плече гарну молоду дівчину Селючку з вигляду Мені здається, він енкаведист. Лейтенант, однак, не був схожий на російського ведмедя, брутального російського вояка, що сякається, затуливши ніздрю пальцем. В його руках відчувалася якась вишукана пластика. Обличчя було спокійне, розумне і трохи сумне. Ах, немає тут зоряни. Вона б його обкрутила в мент. А чим ми гірші заперечила сама собі, поправила бюст, гарний ще, високий, тужавий, як для 39-річної жінки. Торкнулася долонями модної високої зачіски і підвелася. Пружкою ходою, О, тільки б не переграти. Наблизилася до лейтенанта і голосом схожим на срібло зоряне запитала: "Скажіть, будь ласка, товаришу лейтенант, ви часом не з Вінниці будете?" той відразу заусміхався, привітно відмовив. «Саме? А як пані здогадалася?» «У вас м'яке ел. До речі, у нас тепер немає пань і панів. Геть усі товариші!» Мабуть, це вийшло трохи фальшиво, бо лейтенант поблажливо посміхнувся і спитав. «А що, у пані товаришки теж у Вінниці є родина?» «Так». Вхопилася вона за простягнуту соломинку. Бабуся й дідусь. Ну, от, тепер зможете їх відвідати. Так, тепер ми воз'єднані, знову сфальшивила Соломія, сама це відчула і скривилася, досадуючи. Однак лейтенант провадив з доброзичливою усмішкою. А ми з Наталкою збираємося піти на новий фільм за участю Любові Орлової. Не приєднаєтесь із подругою. Соломії полестило, що він назвав її подругою, отже, ровесницею 25-річної Галини. І вона відразу погодилася. У фойє кінотеатру на вулиці Коперника оркестр грав новомодну пісеньку «Тільки у Львові». Чекаючи початку сеансу, вони їли морозиво, яким пригостив лейтенант. І Соломія із задоволенням думала, що почала виконувати завдання лебедя і єфти, які вимагали якомога більше контактів з офіцерами, особливо з нквд А також впровадження членів ОУН в радянські структури, державні й громадські. Може... Лейтенантові вони з Галиною сподобаються, і він запросить їх взяти участь в роботі якого-небудь комітету чи комісії. Лебедь казав, більшовики готують якесь велике збіговисько, яке має просити Верховну Раду приєднати Західну Україну до СРСР. Соломія раптом схаменулася, бо усі троє – лейтенант, його юна подруга і Галина – голосно сміялися.